Від першої ж іскри. Бензинова спиртова суміш замість крові. Легкозаймиста і вибухонебезпечна. Це ж на кожній цистерні зазначено. День без його дзвінка, о той єдиний день, коли не бачила, не чула голосу, не переплітала рук, видався не тільки нескінченно довгим. Кожна хвилина тиснула, гнітила, клубочилася над головою, Немов чорна грозова хмара, здатна вибухнути блискавицею розпачу. Чого лиш вона не наговорила собі, яких жахіть не змальовувала? І голос розуму ще не цілком атрофований, так і не зміг пробитися крізь товщу уявних жахів. За один день вона встигла замурувати себе у похмурому замку самотності у замку із товстими стінами, з вузькими бійницями, куди не проникає сонячне світло, куди не долинає спів пташок, куди не доскаче лицар на білому коні. І одного дня вистачило. Це у дівоцтві десятикласниці можуть дозволити собі кидатися кавалерами, як рукавичками. Один пішов, прийде інший – Хлопці вони, як тролейбуси. Та коли жінці минає тридцять, у неї відкривається третє око, те, яке дозволяє передбачати майбутнє, власне майбутнє. Те око, яке реально дивиться на світ, яке бачить кількість щастя у ньому і власні шанси спізнати хоч трохи вхопити, бодай, одну пір'їнку з крила синього птаха. А кількість пір'їн у синього птаха, обскубаного невтомним у гонитві за примарою щастя людям, звелася на нівець. І цей прикрий факт третє око бачить так ясно, так чітко, що хай би йому всячина. Жінка з таким багажем невдач, образ, поразок – Повинна шанобливіше ставитись до подарунків долі. І хоч як хотілося повипендрюватися, покрутити мужику голову, мовляв, іншим разом, завтра, післязавтра, через тиждень забереш свою папочку. Вона комизилась недовго. То я приїду, заберу. Гаразд, якщо вже так конче, потрібно. Зберегла обличчя і майже байдужий тон Валентина. На вилюті з кабінету його перестрів журба. Ти далеко зібрався, Вікторе? Зайди на хвилинку, поговоримо. Є питання. Тут рожевий привід у папочці знадобився вдруге. Я до Валентини. На хвилинку забув у неї документ. Оду нашу угоду з поляками. Ти носиш такі важливі документи із собою та ще й забуваєш їх? У сторонньої людини насупився директор. «У якої сторонньої? Це ж Валя!» Виправдовувався Віктор і розумів, наскільки дитячими є його виправдання. «Сьогодні Валя, завтра Галя, післязавтра...» «Ні, Маркіяна Ентовиновичу, це не так. Валя серйозно і надовго». «Добре, май на увазі, Вікторе, Валюшку я люблю як молодшу сестричку». І образити її не дозволю. Навіть тобі. Я сам не дозволю. Вірю, хоч і не дуже. Вашому братові мужикові вірити не можна. Сині око журби проколола майора наскрізь. Коли ви там збираєтеся до нашого спільного друга Даугеля? Що від нього чувати? Мене цікавить машина, звичайно. «Валюшка мала вчора зателефонувати, наче накльовується нормальний варіант. Гаразд, як наклюнеться, скажеш». Віктор кивнув на знак згоди. «То я поїхав». І все закрутилося знову. Закрутилося тепер акуратніше, з почуттям міри. І Віктор, і Валентина обережно перемикали передачі, намагалися не смикати занадто різко – Бо за цю шарпанину від повний вперед до повний назад Корабель кохання міг віддячити капітану чим завгодно Від легкого почмихування двигуна